Я заперечливо мотнув головою. Не можна, загине. Він іще днів зотри може лежати, а за три дні саме сонце його доконає. А потім тебе в Києві твій друг, капітан СБУ Семенов, запитає. А де ваш начальник експедиції полковник Тараненко? Петро скривив губи і тяжко зітхнув. А як нам із ним чинити? Нарешті запитав він. Тягти його на собі? Я не маю наміру. «Та, може, і не треба, – сказав я. – Давай перекотимо його попід камінь, накриємо чимось і руки йому розв'яжемо». Петро не погодився, і мені довелося ще хвилин п'ять доводити йому, що моя пропозиція не тільки гуманна, але й корисна для нас. За три дні, поки він літає, ми впораємося зі скарбом і встигнемо забратися геть із форту Шевченка. «Я не замислювався, куди ми зможемо піти». На той момент це було не надто важливо. Зрештою, він здався. Ми вдвох перекотили Тараненка у внутрішній гострий кут відрогу, перенесли туди ж його речі. Накрили голову знайденою в його ж рюкзаці футболкою. Розв'язали йому руки, потім підійшла Гуля, поставила біля його голови наповнену водою алюмінієву кружку і засунула у воду один кінець футболки, що затуляла йому голову. Галя тим часом складала наші речі у подвійний баул і рюкзак, а свої – в торбу з довгими лямками. За півгодини ми рушили в путь. Аудіокнижка. Увечері, коли влаштувалися на привал, побачили віддалік тремтливі вогники міста. Мета була зовсім близько, і настрій якось сам собою поліпшився. Знову пили зелений чай, а після чаю Галя вирішила зварити гречаної каші. І ми всі терпляче чекали на вечерю, вмостившись навколо маленького багаття. Раптом Галя зойкнула та схопилася на ноги. Петро теж скочив, потім підвелися й ми. Нахилившись вперед, я побачив біля ніг Галі хамелеончика. «Петрович», – подумав я, – «щось давненько його не було». «А я вже був подумав, що він від нас відстав». «Не бійся», – сказала Галі моя жінка, – «він хороший, він приносить удачу». «А то не Скорпіон?» – недовірливо все ще стремтінням у голосі запитала Галя. «Ні, це хамелеончик. Він із нами мандрував. Видно, заснув і тільки напрокинувся», – сказала Гуля. «Найцікавіше він проспав», – вставив я свої п'ять копійок. Знову всі посідали навколо багаття, а винуватець Галасу заліз Галі на джинси і завмер там, спрямувавши драконячу голову в небо. Галя, нахилившись, усе ще з побоюванням розглядала його. «А мене тварини люблять», – сказала вона задумливо, – «і собаки, і коти, і корови». «Мене теж», – сказала Гуля і зітхнула. Ми з Петром мовчки перезирнулися. Першого разу, здавалося, я почув чіночу розмову, і хотілося, щоб вона тривала. Так мирно вона звучала, що я навіть намагався дихати якомога тиша. А згори, з високого неба, раптом посипалися зорі. І лише я їх бачив, лише я дивився вверх. Ні, неправда, хамелончик теж. Ми вдвох сиділи, занурені в небо. Жінки розмовляли по-домашньому тихо. А Петро курив свою люльку і задумливо дивився на казанок, де варилася гречана каша. Наступного дня, ближче до вечора, ми зупинилися на межі того, що багато років тому мало гучне і горде імення – Новопетрівське укріплення. Зараз на цьому місці виднілися тільки залишки мурів і вапнякові тесані блоки колишніх будівель, що окремо з піску чи каміння. Прозорість повітря танула під тиском вечірніх сутінків. Уже складно було визначити межі цього укріплення. Велике воно чи мале? Навіть коли ми дістали план-схему 1956 року, яку позичили у полковника Тараненка, неможливо було співставити намальовані гострим олівцем чи тушу залишки будівель з реальними руїнами. Нам нічого не лишалося, як просто чекати на ранок. А тим часом гуля ладнала багаття з гілочок, зібраних дорогою. Та перед самим укріпленням несподівано знайшли ми висохлий стовбур якогось дерева. Стовбур був завтовшки в людську руку, тому поламати його коліно виявилося неможливо. І ми з Петром по черзі розбивали його на тріски вістрем лопати. Нарешті вогонь запалав. А тріски розтрощеного стовбура надали йому незвичну яскравість і силу. Вода в балоні закінчувалася, і ми поставилися до неї більш ощадливо, ніж зазвичай. Залишили точно на ранковий чай. Тут уже нам здавалося, хвилюватися не було чого. Бо ж наблизилися ми не тільки до руїн, але й до людей, які біля цих руїн оселилися. Десь поруч було місто Форт Шевченко. Прогулятися по справжньому місту мені хотілося більше, ніж бабратися в піску. Давалася в знаки ностальгія міського мешканця. Але вечір швидко переходив у ніч. І я вже знав, що силу нас вистачить лише на похідну вечерю і на розкладання підстилок для сну. Вітольд Юхимович Тараненко відчув брак кисню. Він уже втратив лік часу польоту. Вже й космос здавався йому одноманітним, тим більше, що після зустрічі з великоднім яйцем і одиноким космонавтом нічого цікавого з ним не відбулося. Повз пролітали різнокольорові метеорити, деякі досить великі. А коли поруч проплив метеорит завбільшки з хату мазанку його бабусі, невідомою силою полковника віднесло в бік, і він відчував інерцію цього руху ще близько години. Але тепер він почувався зле. Бракувало повітря, і в голові виник неприємний жар, наче підскочила температура. Спочатку він був подумав, що припекло сонце, та коли роззирнувся, збагнув, що сонця ніде нема. Вдалині виднілася невелика жовта планетка, але вона була тьмяною. Це навіть не місяць, вирішив полковник Тараненко і знову замислився про свою голову. Повільно доторкнувся до чола, та чоло здалося неймовірно холодним. «Може, у мене дуже гаряча рука, і тому я не можу відчути реальну температуру лоба?» – знову подумав Вітольд Єхимович. І раптом нові внутрішні відчуття примусили його насторожитися. Він відчув, як його тіло набуває ваги, важчає, наче хтось невидимий підкладає до кишень цеглини. Його почало тягнути вниз – і він зробив різкий рух руками і боязко озирнувся. Якби він був на повітряній кулі, миттю взявся би викидати з кошика баласт – мішки з піском. Але ж він не на повітряній кулі, він радше сам собі повітряна кулі. І відразу ж він уже чітко відчув швидкість і напрямок свого падіння. Він не плив, він падав кудись униз. І доки внизу виднілася бездонна глибина космосу, падати було не так страшно, хоча нервова напруга і не відпускала його з самого початку падіння, але ось у цій бездонній глибині з'явилася і на очах збільшувалася крапка, яка поступово перетворювалася на кулю.